Elmegyógyintézet, Osztia, Róma mellett, 1895. A sikolyok végre aláphagytak, de a csöndben is volt valami nyomasztó. Időközben luigi ismét visszavitték a nagy hálóterembe, ahol a többi intézeti gyereket is elszállásolták. Valamennyien az ágyokon kucorogtak. Némelyikük önszántából, Másokat rácsos ágyba tettek, ahonnan külső segítség nélkül ki sem tudtak jönni. Mukkanni sem mertek. Az elmúlt órák minden lármája még rémisztően ott visszhangzott a fülükben. A rettegés és a szenvedés sikojai. Jajgatás, könyörgés, sírás, rimánkodás kegyelemért, amire mindig további ütésekkel válaszoltak. Az ütéseket nem tenyérrel, és nem is korbáccsal mérték, hanem kábelekkel és drótokkal, amelyek egy székkel voltak összekötve. Az ápolók és az orvosok elektrosok terápiának nevezték ezt a kezelést. Miközben a magánzárkából visszavitték a nagy hálóterembe, Luigi egy pillantást vethetett a terápiás helyiségbe. Az ajtó nyitva állt, és a látványtól Luigi-t rettegés fogta el. Egy faszéket látott, amelyhez bőrszíjakkal lehetett odakötözni az embereket. Mellette valami modern szerkezet, amelyről Luigi nem tudta, mi célt szolgál. Ebbe a kamrába vitték be azokat a különösen nyugtalan pácienseket, akik véresre karmolták magukat, vagy a fejüket a falba verték. Akik ordítottak, és egyfolytában körben mászkáltak, akik nem engedték, hogy az ápolók hozzájuk érjenek, és védekeztek, ha mégis megpróbálták. Előző este a kövér ápolónő, nő, aki naponta kétszer enni adott nekik, azt mondta Luigzinak. Ha tovább is úgy viselkedsz, mint egy vadember, te is ott kötsz ki, majd azon a széken rendbe hozzák az agyad. Kezivel az ajtóra és a folyosó túloldalán lévő kamrára mutatott. Luigi rögtön elhallgatott. Ő is azok közi a névtelen gyermekek közé tartozott, akikről senki sem tudta, kik a szülei. Még itt a világ végén sem ért semmit, még annyit sem, mint a többiek. Nyugodtan leült az ágyra, és nem mozdult. Ma sem fog tiltakozni, amikor érte jönnek és hideg vízzel lelocsolják. Szombat van, ez a fürdő nap, hogy vasárnap, amikor mindenki az urad dicséri, egy gyerek se legyen szutykos. Luigi anyaszült mesztelenre fog vetközni. Majd a szégyenen kívül a jéghideg vízsugarat is egyetlen zopszó nélkül fogja elviselni. Aztán visszaül az ágyára, és vár, hogy felzújjon a bazilika harangja. Ha egy csöp szerencséje van, visszatér majd a cserebogár, amelyik az előbb ott mászott előtte a falon. A bogár barna csíkos páncélja és jellegzetes csápjai egy rövid időre visszahozták egy régi napos, gondtalan délután ködös emlékét, amely aztán gyorsan szerte is hozlott. Luigi agya menthetetlen volt. Az állandó félelem, amiben élt, tönkretette. Nem sokára minden emrékét elveszíti. Nem lesz képes többé gondolkodni, és nem fog többé félni. A halál lehet ilyen érzés. Különös, de ebben majd, hogy nem volt valami végazd.